Бздура дурниця. Він щойно влетів у помешкання, залишивши біля під'їзду таксі і попередивши водія, почекайте, зараз назад поїдемо. Затримав на секунду погляд на Ірині, глянув на немовля у рушнику. Ну, мада пояснила, почавши з кінця. Мовляв, це навіть добре, що ти чергуєш. Інакше було б набагато складніше, а тепер усе буде добре. Давай спокійно і лише факти. Андрій сів. «Що сталося?» «Стася, дівчина, яка тут прибирала останнім часом, народила дитину і викинула б її на смітник, якби не ми з Іриною. Ми прийшли невчасно, тобто навпаки дуже вчасно. Якби ми на хвилину-другу затрималися... Де вона, ця дівчина? Була тут? Мабуть, і текла. Андрій мовчав. І маде заговорила упевненіше. «Ти...» Зараз спокійно їдеш на роботу. А мій Ігор, він зараз буде тут. Завезе мене з дитиною до тебе у відділення. Я скажу, що народила вдома. З рушника почалося слабеньке някання. Магда судомно втягнула повітря і заговорила швидше. Народила вдома, бо не довіряю лікарям. Чи дотримуюся якогось там вчення? Зараз щось придумаю, по друзі, це не суттєво. Мене ніхто не оглядатиме, крім чергового лікаря. Того, хто приймав і оформлював мене у пологовому будинку. А черговий ти. «Ти здуріла, Магдо!» – вихопилася в Андрія. «Магдо, ти здуріла!» – повторив через кілька хвилин її чоловік. Вона мовчки дивилась на чоловіків, притискаючи до себе згорток з дитиною. «Дай сюди!» Андрій спробував забрати дитину. Магда відвела його руку. «Подивлюся!» – уже спокійніше попросив Андрій. Як лікар, подивлюся. Було б краще, якби це маля померло в пакеті для сміття на звалищі. Голос Магди нарешті затремтів. Ірина мовчала, спершись спиною до стіни. Чи якби ми підняли гвалт, зателефонували куди треба, зробили все за правилами. І Стася залишила б дитину в лікарні? Так було б правильно. Вона її не хоче. «Я хочу! Які проблеми?» «Андрію?» Нарешті подала голос Ірина, «Зроби щось!» «Сяду з вами, з бабами», – сказав Андрій. Ударив себе по колінах долонями і встав зі стільця. Жінки несподівано усміхнулися. Так комічно виглядало поєднання його слів з діями. Андрій оглянув дитину та проінструктував маду, що робити, що казати. І злетів сходами вниз до таксі. Трохи згодом, коли дощ почав щухати, від під'їзду від'їхала друга машина. Ігор віз у пологове відділення дружину з дитиною. Магда всю дорогу молила Бога про допомогу реалізувати те, що вже здійснилося в її уяві. З приймального відділення дівчинку забрали до реанімації новонароджених. Черговий лікар Андрій Степанович дуже переконливо зіграв праведний гнів. «Що за пошесті, ідіотська діоцька, народжувати вдома? Ти що? Тут до всіх пацієнток, казали ти. Хочеш дитину втратити? Хто приймав пологи? Чоловік? Він що, лікар? Ну, зовсім подоліли. Давай воглядову. Марусю повернувся до молоденької помічниці. Подивися, що там у першій палаті, чи немає кровотечі. Я тут сам». Магду потримали в лікарні три дні. Дитина була доношеною і здоровою. Магда відмовилась від оглядів, сказала, що за релігійними переконаннями віра не дозволяє. Один лікар вже дивився, досить. Я з вісників третього дня, яка секта? Це товариство духовних братів і сестер. Ці маячні чомусь повірили. А швидше, авторитет головного лікаря, який вів цю пацієнтку, не залишав жодних запитань у нестандартній ситуації. Дівчині-санітарці – яка оформляла медичну картку, Магда сказала, що їй 35 років. Паспорта з собою немає, чоловік завтра привезе. Не до того було. Якби обман згодом виплив, Магда б знизала плечима, мовляв, медсестра щось наплутала. Або не дочула. Але і ця хитрість пройшла непоміченою. «Усе буде добре, Андрію, я знаю, відчуваю, от побачиш».